رحبال <سؤال> وحید مخکله خبرنا روانه واسه د ا د کسر کې سلورم واجب را روانه کې دوه کې فرق بیانيده د پی استثناء چې د پر اصل دکو چې بو خاطر تدا حکم کوي او الا با وت هل او انکارې نه بلدا ما او ذ الا لپاره مثال هم در شو او وضاحت شو او بل ا سره لورم پرکه بیا د انوال پر یو مثال ذکر شه چې مطابق د مختزل حال سره استعمال شي د خالص ظاهري سره استعمال شي بلدا لماده پر هغه مثال ذکر کئ چې استعمال شي خلاف ظاهر د مختزل باطل سره د مطابقت مطابق تراوس دي دا پا پا لما او دا سالو په پر اکتے او ما بے اللماء او دا اللہ کی او, کی. او اللما دا اللماء تفصیل دا اللہ او دا اللماء تفصیل شوئے دی او دا اللماء تفصیل کیوں خبر شوئے ہوا او اسو موافق دو مقتدر ظاهر استعمال والا مثال ذکر شو اس آغا مثال ذکر کی جب ایک استعمال خلاف مقتدر ظاہر لئے وقد یلزل مجھول بنزله منزلت البعلومی لئے دعائی زهوری. او کله لا کله مجهول ګرځول شي په منزلته معلوم باندې د واجب د دعوی د ظهور نه په د باندې لکه دې د ملبکانو دا کول ذکر کړي اې ربو انما نصلحول نو دا ظاهري خبره دا چې اوی د اسلام ولنو نه فاق منافق سړي او مصلح نشي کېدې د مسلمان لپاره خدای د دې دعوه ند ادعاء کو کی داو په لچزمږه اصلاح ته هاي ظاهر الا ما نحن مصلحون لا غير مو صرف اصلاح کوول ګيوبل څو نه موږ په اصلاح کې را بل یو دا نحن حصر ده حصر دوم موصوب ته موږ په اصلاح کې بنو پسا ترته متجاوز دی ودل تکه دا شې چه ده مجهول له امر اذا تر د اسلام اصلاح سره ډوله و الادعائی تر دي بل اسلا ثابت کړه په منزله معلومه او ګرځوله چو او چوک چې کله شی معلوم وي دغه پر اساسه والیږي انما انما استمع الله دعای وکولل زل الوجوه او کله لا کله مجهول کو زول شی منزلته المعلومه بنزل معلوم باندې لاد دعای ظهور هي دوجد ادعاده متکلم لظهوره د ظهور د رقم مجهول چې ظاهر ده استعمل لهود استواله دغه حکمه پارا الثالثه دریمشه ا انوا لا هو كون هی تعالی نکایته لال یهود لا قلنا الله تعالی کید یهودنا یهود کی چیو ملافقا لوها یهود کی دلسو ملافقا ان لا ننسلحه والد او دی داودی داو کلا ان قولهم امر ظاهر ده او شاند د دې دا د الله یوه مخاطب چې مخاطب او هغه پرې ول جاهل شي او له انکار کې پدا څه دی کوي چا نفس داوا یوه باندې دا وایې ان دې هي ظاهر او غر زوله دا تک فرد هکو په اراده ای کوي طریقې سره دا ان دې هي ظاهر تاسو مسلمان دی یو تہقلا <تصفيق> اسلا دو ربر تبی تو رسول چوی کی پدیواله اړو سو جاهله دشتا دنه اړول کار مشی کیږي چونکی دکل تک دغه اعتراض د دیو جې راو سلې کوی چې رد کړي کبیره ده دکل پکې نو ثبوت د بارا دا عبارت پېښی رد کړي کوي ولې راغله ده تر دک دعوا د الا استعمال شوی ده در هغه تعید په اړه دا عبارت ولذلك او تدک وجود دک خبره را جده کل تک د دعوا ظهور ده جا یا راغل علی خبردار ان لهم هم المصدون هم دجنی مبصدان لیبل سو هم بالا چې هم حسر د پرزی دغه معنی هم کای بزړه راسه شي علی خبردار ان لهم هم المصدون هم دای پسادیان لیبل سو رد علیهم د پرزرک د ایمان موقتن دا موقتن د بما با تا کیدا سره تراچی دی ویني تاکید ذکر کوي او ښه من اراده الجمله الاسميه دالته علی سبات س می راړې دا په اولا کې تعریب خبره دا على الح خبر او دال د په حصر داې د خبر چې دال د پا سرهه تووسید د زمینری فصل چې موقع د ح دی د ح لا بسب نودرې تصدر الكلامي به بح تنبی اللاه خبر دا دپ ده دلالت دلالتې په خبر على الله بو الكلامی بالا خطر چ مزبول د کلام هغه د یتي د هغه خطر دی اطرده خبرداري د دی علاوه ټاکید شه و به عنایت و و به عنایت چقدره مزبول د کلام لپاره شه خطر دی و به عنایت او د تر تکس کول بقار وبه عنایتن وبه عنایتن لك لك کو دی او بن تاکید و تاکید هو به ثم تاکیده وحباً لدينا رسط و رولت بما أرشي يدلو على التقريم والتوبيح تقريم والتوبيخ بحال لدي التقريم والتوبيخ بحال لدي و هو قوله ولكن لا يشعرون و دعاً بسرورت دعاوة و علدي علاوة و ولكن لا يشعرون و دعاً بطوبيح و فزجر بحال لدي دلالات كي دعاً بحالة حتم دلتا بحترى دعاوة چهتا بحالة و جهتا زال لوجه اگر زولي من ڈپن زب ووجد فرق دادا ومزیتو اللما علی العاطف اللہ یوکل ملہا الحکمان دیکھیں بالپرک بین ریب او پرک بین ریب ما بین لئیلما اود کی ما بین لئیلما اود چاہتے ہیں او پرک کی برشان ان ذاك ايه پهل د دوارو حکمانو بعدږي رسول الله پر راجي عبادت کوي يو تاک قال ولها الحكمان معا قلنا الله من اعمال البلد ان ما زيد القيمل زيد kia ke ra bal bal se tawajuz ho le wala ma fah shub che ka فهمشی ده ال بلد ور په یوزہ باندې پن میږي او ال لا کې د خبره ده الله یعتب اينه اول اثبات په همشي او بیا ته نبی فهمشی ماجد القائم لاغا دا اول اثبات په همشي بیا ته نبی او ال بلد ور په یوزہ باندې ده په حواله كلام لسکی فهمشی ودا او بذیه اللبابه زیته اللبابه عتبانه انه هو غداه يو قال <سؤال> بن حاج فهمي غير لما له الحكمان وراح نقول اعلي الاثبات للمذكور والذي بعده اثبات المذكور ده عباره اولي ده على مدار بالحال كويسه فهلا بعد الله فانه ها فانه يفهم فهمي مله ده دي اعتبنا اولا الاثبات اولا اثبات ثم ندعو بالنبي نحزيل القائم لا قائم هذا لا كشي دی ولټه کا ما زېم قائم دवते نه پی په حق ما زېم قائم لا قائم بیا دې بل قائم بیا دې اثبات پام بل قائم واصل مواقع انما التعريض له انما تذكروا اولل الباب فانه تعريض بين الكفار من طرف جهلهم كالبهائم دی جہلا کداب بلا مستقل وجہ علی مستقل وجہ علی لئے انما بارکیو خبرہ کئی لئے انما بہترین وجہ ہوا آغاز ہے کہ استعمالی کی کمزہ کچھ تعریض مقصود بھی ہوا آغاز ہے کہ کمزہ کچھ سوی تعریض پر مقصود بھی اشارتال اغت تعریض بھی لکی اشارتال اغتیو خبرہ کولا مقصود بھی اشاره ته دا نسبت یو تو کې مقصود بل وی یاد ده د کلام له لا فهمی کې دک ک ان لا کی بهترین ا موازی دی چې به یې کسې تاریخ وي یو کده و چې ووا خا دل لپاره دک مثال ورګي الا یتذکر الباب فن اغلل رقم ذكراغلل الا لا يتذكر اول الالباب ذلك الا ما يكلل تذكر بعد ده حسر ده تذكر بعد بچا کی بقولن یل نصل بالانو کی دهو ار چاہے تہ پتہ دی چه پنسو قبل کلم قبل کا کلم لو ار چاہے تہ پتہ چا کلمل خبر قبلے فلسیت ہوگی او بدیه که الله منتخبره نه راگی زکه دا هو بدیه خبره بدل خبره منتخبره لازم faidatul khabar baksood de re zaka che allah kutta ehtarakee je ke la mat da pata de che kalma pe koi ki kamakal pe lazem faidatul khabar makhsood faidatul khabar makhsood la dai de ke makhsood se che makhsood ta'rees de pakaran wale je ta so kamakal e kalmal فدیکی دیدیو حما کتوب بانده رجل تاریزل دیحا واصل بواکیه ها بہترین بواکیه انما تاریز دی لحو انما یتذکروا الباب انما تاریز دی اشاره ورکولی دا کافران چیدی من پرت جهلیم دووجه دا زیاد جهل کل باهای بے پشاند سارو دی فتم والنظر بلهم تمد نظر دینا کتم عمل حدا پشاند تمد نظر دی سارو دینا سنبا الکسر کمائے قوابین المبتدر والخبر علام ممر رائے قوابین الفعل والفعل وغیر ہیما اُس بلمن سا لئے زکر کئی جگہا میں کسر آمد اور مثالون چیدہ ورکن لو مبتدہ خبر کی ورکن کسر صرف مبتدہ خبر کی نرازی فعل فائل کی رازی فعل مفہول کی رازی حال ذو الحال کی رازی متعلق و متعلق کی رازی زر په زر کی را ځي مفولینو کې را ځي ذاتونو کې را تللی شي دغې د پاارسه مثاللوونه بس او سوو پش کوي داغې ظاه صحیح شو لکه او دې مه د خپله بهیل کی چې کسر قثر د فیل س ملب دی د ق سر د مفوله تا د ته پ خپله باندې ظحت کوه او واقشه اتصابه سمبال کسرو بیا کسر جده کم آئے کاؤو دیل مفتده و اکیقی ممعبین خبر کعالا مانبر لکسجی مثالولا تیر شو یا کاؤو و اکیقی بین الفعل و الفعل و افادق ممعبین لفعله دو نهو باقاما با الا زیل وعیرحما کالفاعل وعیرحما لسه مران لکا فاعل شو مفهول شو حال شو ما جاءنی زید الا راکیمن صحیح شو ما جاءنی زید زلحال <سؤال> درابن که صرف پیو حال کی پر رکوب کی بل حالتی لہو صرف رکوب کی ایا ماجا علی راکبن اللہ زید حال درابن که رکبیلی دو کسر در صفت در شبچا کی محصول کی راکبن در رستو کو کسر در محصول پو راکبن نبخ کی دو ماجا علی زید راکبن اللہ زید کسر در سشو در صفت شو تکرانگی لانور بیشان لیل اپنی رکی کل زیدل اللہ عمران ندی وخل کری زید مگر سوکی والی دیکی کسر دچا دے لگر اللہ نمک کسی مکسور ہی کرن دیکی فائل مکسور دے فمکفون کی خدا عدوارا زادتی زید ملہ خمک کتب تزا لے اشکال کرو زاد فمکزات کی درہ خدلتا مانا ما ترسل بیان کی چھو مطلب دے دادے چھو زید نمک فیل سادر دے عرب فیل سادران علی زید درہ بند پچا کې مزروبیت بحابر کس را بحابر کس رہ بحابر کس رہ لعبادز ربا جلو اللہ عمرل بحابر زرابا عمرل اللہ لنکہ مزروبیت دعمل ربا بچا گئی بزید کی لزید نور مزروبین مشتاہ ہو دئے عمر مزروبیت پس رب بچا کے ربا لنے بزید کی, کی. ولم فولین بفولین لبار بسال لحو ماء حتیت زیدر اللہ لتا بیع زواد تی زید ربا لنبیع در او له کسر د موثوق دی مصیبت والی له صفت مچاوله ولې دوار کې هاه حق کسر د موثوق کې په صفت او کې په موثوق نیو زاد په کار د بل صفت او ان دوار سشي زواد دی او حق زړه خبره له حق زړه خبره راځه په ووایه چې د زید متصسب کې دل په دی خبر چې دی اخر نا دا دا سپت را بند پدی که چه ده آخذ صرف دسره صحیح شو؟ نا دا دا دا سپت را بند پدی که چه ده دا را بند سر پسگه جانا کبیلی لکسر دسپت نش بچا مانی پا یو سپت شو بلو؟ اگر رمزه هم قام له شو غير اذا القلاوه زي دليل المتعلقات حال شتمي سال مثال زي قال مثال ومثال اي رجل الا زيتن صحيح شو ده عشان قبل الاستثناء واخر المكسور عليه وعادات الاستثناء والاستثناء بصوره كلمه حرف مكسور عليه سرده حرف الاستثناء وسامينا بالشكل قبلها واللي نائب تفريدا چ مکسور باب رستو کې هر په مخ کې ګرځي ځکه څنګه چې خبر زمونږ راړواله دا حتی لو اريد الكسر على الفاعل كسر الفاعل کې انتبا ته کوي کی لاوي کیږي او باذر اب امرن الا كسر علم فاعل یعنی فاعل مکسور نه لې ګرځي كسر علم على على په تا واحد شو فاعل باندې فاعل څه شي شو ز فائل مكسور علی ہے گرذے دے برابر الا نرست کی تصویر لیجئے الا گمبخ کیا مکسور ہے تو نرست یا رسی مکسور علی ہے کہ یعنی فائل مکسور علی ہے گرذے دے برابر الا نرست کی ما ذرا باغرن الا ولا ارید کسر او کیلا دے کسر او کڑشی فمفعول والے کیلا بیا ویلے کی ما ذرا با زیدن الا شلانہ کسر علی یعنی مفعول سش ہے مكسور و عليه على دې خلنګ نه ارته استولېږي كسر اضافه شفائل تا شفائل ام مكسور ګرځي مفعول مكسور و عليه ګرځي نو مكسور عليه هوا ليل لنوس دي ګرځي ودك کسبته ما زوري بزيد الا الا عملنا بهر هر چې کوم تن مكسور و عليه ګرځي او د الا نه او چې کوم مكسور ګرځي اوا مغتی اور انجان درال اک کذاکہ اجرا او صرف الفاظ بدل شو او د دک اشقال کچ کسر د بال په مفعول باندې مفعولم ذاته فاعل او د فاعل د کسر مطلب دا دی فاعل نه چې کبل پهل صادر شول د دک مقبول کیرا بل بل چا متجاوز نه نه ادم مفعول د کسر مطلب دا دی مفعول باندې چې کوم فعل واقع شه ودار على الفعل وذرك بليل كسر الفعل الذي بتعامل به و هو زك فعل مفول هو درس شيء هذا كسر على المفعول او مراد كسر الفاعل والمفعول عليه مثلا كسر الفعل بلون دعا فلي جكم مصدر الفعل الفاعل صادر على المفعول والمفعول عليه دام عليه وعلى هذا کیاس البواکی وک سارا هاذا کیاس البواکی وکیا سوک پرېول کیاس دو بواکی ما دک مطلب شو مقبول کیم لته وې دک مطلب شو او په دینو روکه په دینو مانو اعتبار دی مقبول کی ما واقعیت ګرم زه دا وای چې د مقبول باندې په واقعیت درا باندې بچاږي لم بچ په مضبوطه د کوم شیته ک سرګه دا هغه معنی بر اخلي د کوم مطلب بر اخلي په ریبل کې وایي چې باندې ځکه باید څنګه دواړه جوابونه بیا ته راځو سره دي عشقانه راځي د دې ته وی چې کله دک معنی ش چې کوم فلس فند فایل نه سادر دي د رنده تمه فولت د فائر جو علاقہ سرصيبال موثوق د دې رجه چا د شو کسر د صفه تعالل اوی لا ک صاحب ضرورت نو د موثوق الی صفه شي او دی صورت کے بیا بیانی چې څنګه د نورو کې مبتدہ ما بین خبر کے حقیقی مرات وغیر حقیقی وغیر حقیقی بیا پک پل مسکی پدرے کسما افرادی مرات و قلبی مرات و تعیلیم دلتا منا سکی گی دلتا کم دا سی اعتبار و ذالک اعتبار پت کل پتا و نپٹو ندی نیے لگا حقیقی ہو چی دک که یو سی فتی یو فیدی بېلکل تک یو فلسفه ده کې رابللې او دا فلسفه دنیا کې بالکل اچه ته ثابت نه لکه ته ما زر بزین دا زر صرف د ده کاری نو بیا حقيقي شم مثلا او د لا يوجد له مثال لرو پر مثال مده <تصفح> <تصفح> <تصفح> او دا حقيقي لپاره پردې کول بده پره سګران نه دي کم تکليم دا ذهن کېو پکا سره د فایل کې دازه ذهن کېو ام زید مخن کې له عمره و کې زارې باندي راړې ته ما ما زره زید الا عمره نو ام زید زارې دومله څو زارې دی ته ما زره زید صرف د زید زارې یترا باندې اچھا کې عمر کې د بچی زارې یت سره نشته د شو افرات شو او کله عمر زارې دی تو ما زره با ما زرب زيد الا عمل ولید مگر ایک منٹو کثرت سے پڑھتے زاربیت تراشہ کہ اگر زاربیت کې د اشتراک کایلې چې زاربیت عمر زید ده او عمر ده اته ته ما زرب زيد عمر زاربیت صرف 50 راوند ده داوه زاربیت هم زید ثابت تے عمل دو ور والے او تاویله زاریبیت د زید سره په باندې پاګر وسو اے فراچ کاوه چې زاریبیت د زید را باندې پامه ردی زاریبیت د ینه د هند بکر را باندې بچاکی پامه ردی او ته الټ کې ته ماذرابا زید الا صرف د زید زاریبیت را باندې پامه رکی بکر ته ثابتو مو څه شکان شي او کوم وتردد دی چې عامر والی دی بنچا والی دی نو ته کتو تو, تو داسرب څوک دی زه دی نو بیا <عصف> شو تا اين چې او قال لا اي وجب على كل طبيبها بهاله هما دا بل مثال بیانې ان مثالونه وګوره کوم چې له پکې واجب دی خو واشه او ډېر کله سرجايز عليه سرج حرف او دادات استثصر په مقصور بالنی ہویا اوکیت لگئی حالا کونی حبا بحالی حما چی دادوالا حالت او و فخفل مانا دا مانی دادیر کم جائز دی لکہ مثال درکی ما زرابا الا امران زیدن چکم زیدن دا اللہ نمخ کی ہو چکم زیدن دا اللہ نمخ کی ہو تا مثال اصل کسنگا ہو ما زرابا زیدن اللہ نہ پدې څوک څراغ ما ته تقدم مکسور علیه موخه کنا امر بما کو او عادت الاستثناء الا بامر کو دا ما ضربت الا امر نسيو کو ما ضرب الا امرنا دېږا دې کلی دي طریقې سره جايز دي دېر کا استعمال دي دې اما ضرب الا زیدن امرن په کسر د مفعول کې او مفعول محکی کنا داسي ما ضرب امرن الا مکسور محکی امر بسې محکی او پدې کې داسوین چې عمر بالکل رستې کې چې کوم مکسور دی بالکل رستو ووځي ما ضرب الا زيد عمر اون په مکسور علي ههغه مو وحکې په هغې استثناء وحکې کې دی وای دا او یو خبره ته کوي چې ګورې دا دواړه په او معنی راوړي دا دکسي استعمال کې الله استعمال سره لګې اگر خپل معنی نه بدل شي نو بیا هو انتباس راځي خبر هم او دې د جواز چې دا دلته التباس دیر کم را ځي چې په خپله معناادې التباس ځکه کم را ي چې اصل کې الله سره کم متص ويتهوي د مقصورله وي پاتې شو مقصور نهکه او مخ شي او ک اعتبا او کم چې الله سراد کې متصللا ځکر ووينا شووي یورلی وي په کې رابل شو شوي راند وي التباس الاعتبا نه س که را ضت مخکې چې ما ه رابع دون الله امران نو انده زید ضربیت مکسور په چاکه په امر او کتاو چې ما ضرب الا امران زیدن نو انده زید ضربیت ربن په نو دلته کې جائز دی نورو کې انشاء الله نورو طریقو کې به تاو <تسجل> چې دا ناجائز دي چې قالته په اساس دي دلته کې اساس په دې راځي چې کوم الله سره مستلن مذكور يناسي مکسور وكلا وجاز على كلتين جائز ذي سرة كلتني لكم استعماله لتقديمها تقديم مكسور عليه او اداه الاستثناء المكسور بخانه له وبهذا الشرط صرح قال كون هما بحال هما تشوي دواره فقله ما نه باندي وهو او اداه طريقه عليه الاداه مكسور عليه جسر نزدي بهال هنا مطلب داره جدي دا دا دا دا دا دا سر نزدي فقله ما نه ينده عليه الا تجكن نزدي نحو ما ضرب الا امرن زيد في <تصفيق> كسر فكسر الفاعل كذلك لله مكتوب بكل شاته دوولو في على المفعول وما ضرب الا زيد امرن فكسر المفعول كذلك لله مكتوب ما ضرب امرن الا زيد امرن ده الا ده ما مكتوب في كسر المفعول على الفاعل وانما كان بحال هماي وهي احترام احتراز لتقديم دوولو ما هي ازاله في معنى غير نسكي بدله ن ارم مكسور کی چکمبل مكسور علیه کی دا کا د دی وی چې دا احتیراز دے زالید د دوالو ډال حل هما د خپل مالینا بنت اخر الاداته دا چې اداته ترستو کی علی المكسور علیه رچلا د مكسور علیه رستو کی ک کوم لکه مثال پښې کې پوه شې لکستا کون په دې جمله کې کی ما زدن عمرن کی قول زرب زدن الا عمرو کې ک کوم لکستا کون څه شي ما زرب عمرو الا زید پا ما زربا زیدن <سيوان> الا عمران پا اصل مثال کی عمران دی اللہ نسرے <سيوان> رستر کرے یار <سيوان> تا سکو رہینا ما زربا زیدن الا <سيوان> لکستا کون پا دیوینا کتے بارنگی بیناو کی چھے ما زربا عمران امنا <سيوان> زیدن دل پا دی اللہ زید حالانکہ اصل مثال کی زید مضروبیت رابان بے او اصل مثال کی عمران دی اللہ سرسدر مکسورن علیہی او دلته چې دا تبدل کو ما زره با امر نه ولرته مكسور دې نه لسر ولاګو مكسور دې نه لسر حليم سره چې مكسور علیه نه دا دې نه احتراز دې دا صورت جائز نه دې چې اختلاف المعنا سا دې کلام ته سکوږي ته بداسي استعمال کړي نو دا مو په قاعده ذهن کې چې کمه لسر متصله مكسور علیه حليم کتابه ته څو قرب نزدې کړي مكسور به تر نزدې کړي صحیح څنګه لا بد خرب دکل له دای دمکسور مکسور ما له جوړ کله مکسور ما له هنه بس جوړ کی مکسور فانه لا يجوز ذلك جائز ندی ککل کفی ما ضرب زيد الا عمرا استاکول په دې کیسه ما ضرب عمرا الا يدن فانه لا يجوز ذلك لما فيه من اختلاف المال یعنی اختلاف دسره وای کاسه مقصود په کول په پویل شی الٹا دی کی وانما کل تدری مها بحال له مال استلزام له استلزامه کسر الصفه کل په دلیل ځل پوهه کې تاسو دغه څه مثالونه تلل شئ نو تاسو خبره به عسل شي وکلا تقدیمهما پسې چې کوم مثالونه ورکوئ دا ګټه به حالهما ما ما ضرب الا امرن زیدن په کسر الفعل ما ضرب الا امرن مكسور بكسه شيره ما ضرب الا امرن زيد زيد بكسه شيره مكسور مقصود دي. ديره بندول شكنه او دد ديره بندول معنا من كوكره چي ددله كم فعل صادر د ناغره بندول شكنه الخذي شنده فعل التمشي نده دي ور بسي ذكرش ونده او دد اغه فعل با امر كي مكسور شو قبل تمامها بالفعل قبل تمامه ها بالفاعل في المفعول شو مقصور <تصفيق> او قبل تمامه صفت چې صفه تام شوی نه په فاعل یا په مفعول سره او ته په بل کې را باندې نو د یو صحیح شکر نو ذا درسن دي نو د دې وجه نه اگر چې جائز ذ قد علی قلت جائز ذ قد چې صفه درست تام شي چې اخره کرام کې ذکر کې تام بشي کنه او ظاهر متبادر چو ګری نو قبل تمام الوصوف قبل تمام الصفات لا پروفایل یا په پور در تامشه ویناله او کا سرو شپچا کی پبل شي کی او دیبل مثال کې وګوره دی ورته سیمثال دی ام کې ماذرا با الا زيدن امر ب یکس للمفعول دیکه مکسور څه شه ماذرا با الا زيدن امرا دیکه الزید عمرون د لیک مکسور شې اله کتاس اوسو शकतो پتہ نو لیک هیڅ څه شې زنه الا سره مکسور نه له هیڅ دین سشه. مقصور سشه. مقصور مقصور او دې بل نه روبه او د عمرون د مکسور د مفعول د مکسور معنا موږ د چې د باندې کم فعل واکی د اوله زواچ زات په زات کې نه رابندگی ککسر د موصوف د صفات معنا ک صفات په موصوف باندې کې او زات په کنده صفته ککار ده مفهول مقصور کی دل پا فائل مطلب داده چه مفهول بانکم فائل واقع ده صحیشو ندا چاکی رابان ده پدک فائل کی رابان ده بلچه اوس تجاویزو نده خوص عمران چه تا ما زربا إلا زیدن عمران ده ده فائل لامفهول سرا تام شوی نده قبل تمامیهی بالمفهول ده پا چاکی رابان را چا پا زید کی رابان صحیشو نفدیکم لازمیگی حصر د صفت قبله تمامه hypersurfaces مراد د قبل نه حصر د صفت قبلات تمامه دا دي کوونه کره ته اگر جهزدي زخه اخر کې بتاله شي په محفوظ زړه عمل ذکر شي ته دي دلیل تا چنده مطلب دی ها کله تینه پر دلیل دی کله ته نه جهزدي له سپیل ځنه هي ز کلاجمي د کثرت کې کثر د صفت قبله دواله مخ ته تعلیمونه پچا سره پروفایل سره یا په محفوظ سره صفت لانی ام شعر اینا صفت المذکورت <سؤال> على الفائل صفت المذکورت نورا دا کفع فائل یا صفت صفت مقصورت پا فائل بانی مثلا ہی الفعل الواقع ہو افعل واقع دی پا مفعول بانی صفت چطرہ بانده پا فائل بانی فائل مقصورن علیہی گرز ہے نو آغا فائل چاہ واقع دی پا مفعول بانی لامتلق الفعل متلق فائل نده بلکی سر مفعول ذکر دی اپا کیرا بانده نو ف مقصور بنتا فلا یتن مل مقصور و مقصور نتا امیگی کبل زکر المحفول محقر اصلا ذکر دو محفول نا فلا یحسن و قصر قسر و قصر حسن و نشو و علا حاضر فاکس و قدیبا ننور سکا کیا اس کا اس وجدہ کلت بینی جی کلتن و لجائزی زکر آخر اکی با زکر راشی کنا و قصر دا محفول اخر اکی با محفول زکر شیع و قصر دا فائل اخر اکی با فائل و انما فی الاخر او دا جاید جا دیت اللکن دا وجید نظر کنن اگه خبرتا سپت چلی دی دیتا حکم دتان کنی پی اتبار دیتا ذکر دا دی متعلق پا آخر دو کلان که وجه الجميع ان النفع فی الاسطسنال مفرع یتوجه الی مقدر وهو هو مستثنى منهو مناسب للمستثنى و هو مستثنى منهو عام من یا عام من مناسب للمستثنى بی جنسه و فی صفته ف ازا اوجب منه شیعن بإلا جاء الكسر دا یو خبره کېدونه دا بیان فور د ټولو لپاره سبب د کسر دی او الا الا د لپاره ما او الا خصوصا دا نور د پروج نه بیانې صرف د یو نور د پرزکه نه بیانې پر, پر متدا خبر کې فهمې کې د فاحوانه فهمي صحیح شو تنظیم او تاهير کې د فاحوانه فهمي دلته کې چې کوم سبب دی د پرد حصر چې د سونو نپيره دي او د سونو د پرې اثبات راځي نو د کلام نه فهمي کې په اعتبار د مقدر سره د دی وجنه د ما او د علت تفصیل کې دا کې د پر سبب او وجد دا کسر او دلیل د کسر بیانای صحیح شو سبب بیان وي وج بیان وي چې د کسر خداغي وجه بني دي دور د پروجه نه او په او په الاكن جست مستثنا مين وو مسعودي داغي نه بني بلکې د صرف څه کوي صرف د استثناي مفرح وجه او د دې کلام خلاصه دا ده اصل کې ته دا خبره وک مثلا ترس تمثال نظرګه ستدا براولم ټوله ما زربا الا زیدن ما زربا نو دیکھ که دا سکار ده چه دا استثناء مفرع دا استثناء مفرع کی تا سویلی دی چه عامل اوزگار چوی دا مستثناء او د عمل کری بچا کے و مستثناء کی او چکم مستثناء من هون مقدر دا نو اب آمزہ کمانی دا دا استثناء او استثنا الا سيږي چې ما قبل عام وی داغه نه اخراج سيږي کما کوم تعم مقدر نه کونه استثنا سيږي مستثنی له عام فقاري او مستثنا به خاصه فقاري ولزمي طور چې په مستثنا منه باندې د جلال د پارا کومه خپل تکي مقدر دنه عام نه چې کله فل ثابت شي په طریقې دي عموم هغه ته تا صحیح شکر یا من فیش پترکی دا اموم بعد دی من فیش ما زرابا حدل ایت چاوال ندیکنی تولی نسیشو یو دا پردی ثبوتو که اللہ زید نا کسر راگی پنا زاربیت دا تولینا من فیشو اپی یو کس کرابنشو نا کسر کسر خوزخ کرنی چی پر ثابت شید نورنا من فیشی اصل وجد دی دادا کو ما او اوت الا کې چي دادا استثناء مفرح استثناء مفرح ته مستثنا وينو مقدر او عامل متوجي چاته مستثنات او وضاحت د استثناء له سيکه چې مستثنم هو عام وي او د جنس دا مستثنا نوي د جنس ته چالو وي په سپک کې هغه پشانتی وي نه چې هر کلمه ترجمه د عموم مستثنا منه نه منبي چې او یو د بر ثابت شي چې د دې د جنس نه د دې نور په جنس نه ضرب المنفي وصر به في الفارسه من التخصيص سوي لده تخصيص سوي امر انترا لك ووجه الجنيه ايه سبب في افاده النفي ولسه جميل المراد اول مثال اللي كبصورت المفعول كي كصورت الفاعل كي كصورت الزر كي كصورت الحال <سؤال> كي ده مطلب ماشي سلو على الطرق المراديه ووجه الجميع وجه الجنيه سبب في افاده النفي والاستثناء اصببتا ایپا د دا کسر کی سبب او وجه پا پایدی ورکولو دی دا نبی دا استثلاح کی کسر پایدار کی کماندن مبتدار دا د دا د مفول <سؤال> مفهول وغیر زالب کی او دا دادا انن نبی پی الاسثلاح المفرع نبی پی استثلاح مفرع کی النازی فیه المستثلاح من هو جبای که خضفو هو خضفو فیه و او عربا ما بعد اللہ او اراب ورکلشیو ما بعد اللہ تا بحزب العوامل پا دا څنګه نه کوي است پر راکي له لنما باټه ما فولږي نه ما کوله را ورکه که فایلږيږي په لاره ما ما زره با فایل نيشت الا زيد نه جام فایلشتا صحیح شه نو الا عامره نه کوم فول له را ده حسب العوامل يتوجه الى مقدر النبي فاستسلامه فراقي يتوجه دامه توجيكي ګي الى مقدرين سدا مقدرته وهو مستسلم له او. او مقدر شي وسيع مستسلم له ګي لا الله زت الله چې دا للخراج دپاره د اخراج او دلته تووشنیشتن صده او باسي ص شه لانه الله لخراجك الله اخراج د پااره لخراج دي مخرج منمو او اخراج تقاذ کوي د مرج ااجقا س د مخرج, مخرج, مخرج من او عام من عام تقاذ کو دتنناولله چېلك شامل شي مستصلات او غیر او غیردو نو لأ فيحق لخراج ااج د ثابت شي. واستثناء منه هو يا مناسب بماناسب للمستثنى اداه مناسبه لجسر المخاطب المستثنى سرا في جنس يروى تبرع في سبب يضمن اتفقا اي جنس يجسد لك ما قدر كل شيء نح ما زرع الا زيد ما زرع احد وفي نح ما كسوته الا جبهه ما كسوته لباسا يا اي لباسا الا جبهه وفي ما جاء الا راكبندي كبمقدر كل شيء ما جاء كائنن على حال من الاحوال الا راكبن وفي نحو مسرتو الا يوم الجمعه اعراب اعراب الاوامل المفروض به نصب وركه الا يوما الجمعه مسرت وقت من الاوقات يا بيوم بي من هذا القياس وفي صفته او ذكر مستثنى منه یو شانوی دو مستثمہ صرف اس پس کی پسفت کی یعنی فی الفائلیتی وال مفعولیتی وال حالیتی وال احوی ذالک و ایزا کان اللہ یا متوجیح ہندو هر کلچی استثمہ متوجیشی الہ حض المقدر العام دکا مقدر عام مناسب چی عام مناسب دو مستثمہ صرف جنس و پسفت کے ف ایزا اوجب منہو ف ایزا اوجب حر کلچی ثابت کی محقی جنس ناو مل پیشے گھڑا ف ایزا اوجب منہو حر کلچی ثابت کی س الشيء ثابت شيء فاذا اوجه بحركه المتكلم ثابت كده قد مقدر لا شيء الا س الكسر كسر را الكسر كسره را ولي ضروره بقاء ما ذا على صفه خبرنا تشي باقي افراد كصفه الانتفاع باقي افراد لكن ما كسوت الا جبتا ما كسوت لباس اندر ما دیس یو کپړه نه چره ټول کپړه نه لګرا ا جبتن صرف د جپ پر سره اې اس بعد کسر وې ده نورو هم جې زله نفي ور نه به استثنا من قطع ما سرت الا يوم الج ما سرت الا يوم الج ما سرت په یوم مندلیا ټول رجل من پیګه سید اکبر جی پی جی سی هی وقتنا ديمقدر كل بكار يوم مقدر كل بكار دي باسرطيام يملي ليام طول ايامنا نفرالا الا يوم الجمعه يوم الجمعه بارسال اس بعده دهي जरूरत بقاء ما اداه على وفي انما يؤخر المكسور عليه تقول انما ضرب زيد عم رد يقول الكيل الاخير بمنزله الواجع بعد الله فيكون هو المكسور عليه انما قانون ما تمحكيله بيترتب عليه تاستماویلو چی سنگده اللہ نا مقی مکسوری نا انما سر چی کم متصیل وینا مکسور انما سر متصل کم متصیل وینا سوی حضارو متصیل نا چی آخر اکی کم شیوینا مکسور علیہی وی صحیح شو لگر امیسال دے پیش کئی انما زرابا زیدون انما سر متصیل سشیل زربو زید دیکھا نا و دیکھے زربو زید مکسور دیکھ دارابان بچا کے قام زربوزت صرف قامر کرامن اگر چا مر دبنچا منظور کړی شي فدل ته مکسور څه شي زربوزت ذکرای لمس مربوط تسلل بده دې څنګه چې الا لا رست مکسور علیہی منزله تاکید اخیری شي چې دا په منزله د واقع بعد اله نه څنګه چې الا لا رست صی مکسور علیہی کله انما کلام کچ کم اخره کې وینو ګویا کې دا هغه شی کوم د الا لا بصراحه وفي انما بانما كي عليه غير واستقلم شيء مكسور انما زر زيد عمرا فيكون الكيد الاخير شيء الاخير عمرا تنمران كده فهمت عمرا ولا كده بمنزله الواكيد اقرجد اساسا كقولك دعوا اكيد بعد الله فيكون هو المكسور عليه وذاك الشيء مكسور عليه او تلك التقديم ناجز تقديم شيء تقديم المكسور عليه انما بان ناجائز ده حالا غیر ہی پا یعنی پا زربو زید بانده لیلالتباس دو جی دسنا لیکن مثال پیش کئی لکه دے وائی اذا کلنا پی انما زربا زیدون عمران دا اصل مثال شو دا اصلو لکا ستا کول پا دی کول کد دی پا زید ان تا دوو انما او اصل سنگو عمران کم زیدون مکسورن علیه اوگانا اوست شمخ کشکانا نو مکسورتی جو شو خبرم ځه اندهله نو دلتا کې التباس راځي التباس ذکر راځي چې کوم د الا سره متصلو <متحدث> را مکسور علیه الا په یو کرینا وا الا په سوال کرینا وا چې دا کمکسور نه علي اګه څه کرینا و غیره پانه بنیش چې مکسور نه علي کوم دلتا کرینا دغه راځي په کې او چې د اخر نه ته د لری کونه ظاهر متبادر دره چې کوم کرینا په واغه مدلته کې التباس راځي به هر حال د مکسور ماو د مکسور علیه کړئ نه مرینه نشته کړئ نه به سربدا کرے چې اخر کی وی او اخر د تاوڑ مظاهر متبادر تعلق ورکړه امرمځه دراګل دبل کسب په دوکاغوري د دې وجې نه چې کم مکسور علیه وي باخر کی امق کې کول نه شي بدل وناوجود تبديله تدیم د مکسور جهاز نه په نما کې بغیر باندې لیږتباس د وجې سلام كما ذا کل فی نما زرب زید عمرو لم یکتسو انما زرب عمرو خللا نسلام ف خلاب دپ د اسلام فیلا البا د کباسه نشته عزل مصور عليه مسکوور بعد الله زکان ته مصورورله مسور دی چا د اللهله سو کرد د ما ددم چې د مصورور کاته مخکقی کو است سوان ان کرد د بک مصورور دی کا مخکقی مخ او خیر سکې ر او د ما په باقیې لسه في اللفظ وها هو لا طباب انما كان ليس ليس نشته اللفظ ليس الا انك قال ليس سر اللفظ رباث ليس اللفظ الا نشته اللفظ الا مذكور باللفظ الله نشته انما ضرب زيدون كي الله بل تضمنا بل مرتزم منها إلا فكذنان نقول كده أصل كلام إنما ما زرى بزيدون عمران داسده ما زرى بزيدون إلا عمران أصل كده أصل وغيروك إلا بيبادة الكسرين كسر الموصوب على السبت وكسر السبت على الموصوب برادن وقلبن وتعينن دعونا خبرك إذا رأنا كسر نقصان لبتيره غشي جدون لبتير غيرو فشان إلا بيبادة الكسرين خدايات ساته په طول وکسر له کې پہچان دی الا کسر اې پلان په دوکه سمریو حقيقي دي او غيري لا حقيقي دي پارا لا کوم اصل است دي محشي ور کړل دي دکې چې ما خاتم الانبياء اې غير محمد اغه غیرونه دي کې علت په لګاو ما خاتم الانبياء الا والحمد وصلج دي مكسور عليه من غيره امرتسي څنګه چې دا کسر حقيقي وغيرها لپاره دي دا هم راضي دا کسر سپتقل معصوب دا هم راضي څنګه چې هغه کې الت تقدم او تاخير مسلې یې هغه ټول کسر حقيقي د پر مثال عمد کښه زه ختملو 177 بل په دنیا کې د بل څه نه پر ثابتو نه دي چې حقیقتا بلکل په دنیا پر نه نه کې کسر حقيقي د یا لا اله غیر الله لا اله اولوهیت ایلالا غیر اللہ الله مناده ایلالا کا ولویت نشت دا ایت چاره پارسر پا اللہ کرا بنا و دا سر پت دا چاره پارشت دا دیا کی؟ نشت او برا مزر انترالا کنو پنیز دا مسلمانان بانده حقیقتا دا وصف نشت, نشت دا نشت دا کسر حقیقیشو او دا کسر ازاپی دا پارد تا غزی کرکل چه دا کسر ازاپی کو سورت کے دریوالا نازی دا کل دا پاهم رازی دا تاہین دا پارم رازی المثالون شيكم ده الاو على دي امك مثالون الاوائل سراب لمس غيره لكم ماذا ز... ما ضرب زيد الا اوت الشيء صحيح غير عمرو وسو دل تک یلا و دل نورو څهتسو ما ضربیدن الا عمر متور علیه دغه دغه نورو څه دل تک د غیر نورو لا زید مزابل له دې نه ځشه د مکسورن البته اگې کاغذ تر زید پرم <ثم> ثابت یو بل څه پرم کې را باندې ما ضربیدن الا عمر عاملن نو بیا چې کندسه چې قلش او که ام تردد دیته ته ما زه را بزین غیره امره نو بیا سې شې تایش وراره په لافې په کسر کې کسر موثق علي صفت او کسر صفت علي موثق په بیا الله خدای سره د یو مثال لرکدو موثق نه د کسر د صفت مګر کدو موثق مثالونه نه درا دکرته کدا کسر د صفت علي موثق دلاج کوم مثال لرک صفت لمزه مثال چې جوه کثرت مبسوط علی صفته کثر صفته مبسوط فراده قلب لو تعین و پی امتناع مجامعه لا او دا غیر را دو تشبیه په دوو شیزو کې غیر پسند الا پریده کثر له کې او بل غیر پسند الا ته امتناع د مجامعات د لایعته کې څنګه چې ما او الا سر الله عاتف لقب جمع کده او تاسو دلیل ویلو چې په لاسر تکم شی منطګی او غمخ کې منطیدم مغیرو دا پرم دا کشا تجھے دل تاکیت پا غیرو بانیتا کم شے من هغه اگا ما قبل کی من پی نیو حبر عزیز دعلا لیکن دا ستنے شوینے ما زدن غیر شاعرن لا لچے غیر شاعرن شاعرن نه قاتب من پیشے کنے او بیا اور پس اتنا قاتبن ہوئے وداویل سیلش داوزن من پیشو او داس ہوئے ما شاعرن غیر عزیز ما شاعرن وهنا له شاعر لشتى ولعمر له عمر سبحان الله ما شاعر لا دا كلام سين لي اذكر اني اورو پشت الله په مجاوبات الله عاطفه ما صدقه لکه دلیل وقت چرشه الله صح سين لي ما زيد نار شاعر